قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واشعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن دعيتم للحيات رأسي أو ربو موحي كي يريت Bojte se gospodara svoga, onej koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada. Allah, ova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strplivi bit će bez računa nagrađeni. Wa la yadurru Allahe şey'a, emma ba'du, fa inna aslak al hadithi kalamu Allahi, wa khayru al hadji, hadju Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, wa sharral umuri muhdesatuhah, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد واشتوانا ما Nakon zahvala Allahu te baraka wa ta'ala Salavati salama na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Njegovu česnu porodicu, njegove ashaabe Sve njegove sedbenike do sudnjeg dana Večeras ćemo inša Allah Spomenuti nešto vezano za određenu šubhu Koja se proti njej, koja postoji kod nekih osoba A koja ne bi smela se naći kod njih kao što u osnovi ne bi se smjela naći apsolutno kod muslimana, jer je musliman osnovi dužan da uči svoju vjeru, da poznaje osnove svoga dina, da bi mogo obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne čineći mu širka i kufra, ispoljavajući mu čisti teuhid i čistu vjeru Ibrahim a.s. Ali pogotovo ovo se ne bi smjelo naći kod ljudi koji su uzeli jedno breme na svoja leđa i prihvatili se puta pozivanja Allahu te barakva ta'ala zato što su ove stvari takve prirode da o njima se moraju obavijestiti muslimani i moraju se muslimani podučiti njima jer su one stvari koje zadiru u sami srž vjerovanju Allaha te barakva ta'ala I mi smo nastojali u nekoliko naših predavanja da što je moguće više pojasnimo ova pitanja i da ukažemo na jasnoću i proširenost ove zablude koja nije obična zabluda, već zabluda koja je čisti kufr u Allaha te ta'ala i koja je u svoje okrile uzela većinu muslimana koji se pripisuju islamu. I ne samo to, već i oni koji stoje pred muslimanima, bilo da se radi o vrhovnom vjerskom poglavaru, ili onima ispod te funkcije, ili se radilo o imamima u meštidima. Ova zabluda je toliko uzela maha i toliko se proširila, da iz njihovih usta se pojavljuje i da čak oni javno pozivaju toj zabludi. Iako im je osnova da pozivaju Allahu tebara kratala i, i da pozivaju ljude da napuste svaku zabludu i svaki krivi put, a da se prihvate puta koji je označen Kur'anom i sunetom poslanika. Mi smo u jednom od prošlih predavanja braćo rekli, da kogod javno istupi sa velikim kufrom i velikim širkom. Dakle, da javno čini veliki kuf ili veliki širk. Da ćemo mi, inša Allah, nad njime javno istupiti sa tekfirom. Zato što je došao javno sa velikim kufrom i velikim širkom. I nije ga bilo ni stid, niti ga bilo strah od Allaha tebara kratala, da istupi javno i da čini javno kufr i javno širk Allaha subhanahu wa ta'ala, Zato mi nemamo opravdanja da ne uzvratimo i da ne ukažemo na te osobe, pogotovo kada se radi o osobama koje su od onih u koje muslimani gledaju i od kojih traže i koje pitaju za uputu i rešenja u cjelokupnom vjerskom svom životu. S druge strane... Kažemo da možda ćemo nekada prišuteti i nećemo javno to iskazati, ali ćemo u svojoj tajnosti za sigurno kufer nad njima pokazati i naša će prsa to osvjedočiti. I to će se desiti samo onda kad ne budemo imali kudrata, kad ne budemo imali snage, a danas dok nam je Allah te baraka da ta tala to još omogućio... S obzirom da se radi o tome da se ponižava din Allaha i da ljudi zlo zloupotrebljavaju svoje položaje, svoje funkcije i svoje mjesto među muslimanima, hoćemo inša Allah da kažemo riječ javno, braneći vjeru Allaha i to nam je jedini cilj, da ispred svega nam bude din Allaha i cil nam je da se među muslimanima pojavilju bomora prema granicama Allaha je vjere i prema uzvešenosti Allaha te barave i počasti Mohameda Sa Allahu Al Selem i da muslimani brane i staju u odbranu Allaha az zavađel njegova rasula sal Allahuhi Selem i še je tako moj uzvešeni az zavađel objavio. Da to brane i da to bude cilj oko koga će se muslimani stalno okupljati, za koga će se stalno boriti, I koji će im biti ispred svih ostalih ciljeva I nije nam apsolutno Kao što sam negdje spomenuo Nije nam cilj da imamo sledbenike u smislu Da imamo publiku koja će se vezati za određena naša imena Ili naše džemat Kao što nam nije cilj da imamo nekakvu organizaciju Koju ćemo uzdizati, i reklamirati i tako dalje Već nam je cilj da ljudi se vrate u obožavanju Allaha tebala koja I cijel nam je da muslimani se nauče da razmištaju svojim glavama i svojim mozgovima, s obzirom da ih Allah, tebara kratala, nije počinio nikome od ljudi. Nije ih u osnovi počinio nikome od ljudi, već je svako muslimanu zasebno dao razum, da s njime razmisli i da s njime uči din Allaha dželašanahu i da s njime obožava Allaha subhanahu wa ta'ala preko jasnih dokaza Kur'ana i sunata poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Ja znam da mnogi ljudi su oko ovih stvari podigli razne priče i da su počele razne optužbe. Međutim, mi ne možemo odustati od onoga što nas zaduži Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne možemo odustati od toga da branimo vjeru Allaha, pa makar napadali i naši najbliži, kao što su naša braća, po majci i otci, naši roditelji ili bilo ko drugi. I ovdje nećemo voditi računa da li se radi o tome da je napadač onaj koji ima prvu titulu ili onaj koji ima drugu ili neku nižu od titula. Nas interesuje samo šta? Interesuje nas da kažemo istinu vjeri i da branimo onoliko koliko možemo i da iznesemo dokaz šerijatski o ispravnosti ovoga dina nedozvoljavajući da je danas pojedini ljudi od vlasti i moći da prljaju ovaj din i da govore o nečemu što nije vjera Allah da je to din Allaha Allah i ne samo to nego svi oni brać svi oni koji sjede s takvim ljudima koji javno dakle čine ove stvari veliki kufr, veliki širk svi oni koji sjede s njima Druže s njima Prijateljuju s njima Ne odriču se njih Ne napuštaju njihova društva Ne napuštaju njihova sjela Ne uspostavljaju neprijateljstvo prema njima Kažemo Isti su u kufru Isti su u kufru sa njima Postaju Kao što su i ovi Možda će se samo neki Zbog ogromnog neznanja U nekim dijelovima istupati da ne bude kafir i zato mi govorimo inša Allah da ljudi čuju i da saznaju i da nauče da moraju ove stvari da se uspostave da se uspostave između koga između roba koji vjeruje samo Allahu I samo Njegu božava i između onih koji su stali na stranu šejtana la'ne tullehi alejhi i koji obožavaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Ovo kažemo, braću, na osnovu jasnog kuranskog ajeta koji je dokaz i delil za i mnoge druge, mnoge druge stavove i koji izbija šubhe ljudima koji govore da imaju šubhu oko određenih, oko određenih stvari, kao što je čovjek koji ulazi u parlament kao što je čovjek koji pristoje da bude predsjednik jedne Nevjerničke države u kojoj joj vlada da klešerijat mimo Allahova šerijata, u kojoj se sudi po tagutskim zakonima, u kojoj je pokoran svim drugim tagutima, današnjice. Ovaj ajet, ako hoće da ga saslušaju i ako hoće da ga prihvate i razumeju, onim izbacuje šubhe. Onim izbacuje te šubhe i ne može se to desiti da jedan dajija koji čita Allah u knjigu i sve da ima šubhu po ovom pitanju da mu je nejasno kako je to poslani koji uđe u parlament i zauzme mjesto gospodara propisujući zakon kojim obavezuje ljude kao što Allah je obavezao ljude šarijatom nije mu jasno kako je to ovaj postao kjafir ima šubhu da li ovaj kjafir ne može da ima šubhu يرى الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزو بها فلا تقعدوا ماهم حتى يخوضوا في حديث غير كذا شئت دس الله بآياته إذا سئزرقوا يوه Fela sahud ma mahum nemojte sa njima da sjedite hatta jehudu fi hadithin gayri svedok oni ne govor ne počnu oni će im drugom govoriti mimo ovoga što ih smijavaju i poriču Allahove ajat innakum idam mithlahum ina chete biti kao i oni to jest ako ne napustite to mjesto i tu skupinu koja poriče Allahove ajete i koja se ismijava i izruguje sa Allahovim ajetima postaćete isti kao i oni štosru inna Allah jamiul munafiqina wal kafirina fi jahenneme jamiya zaista će Allah tebara kao ta'la sakupiti munafike i kafire u jahennemu sve pa ovde breć ako nam je postalo jasno Da onaj ko se ismijava I ko nijeće Allahove ajet Da je to kjafiru Allaha te I ne mogu da shvatim Da postoji musliman koji ovo ne prihvata Da je ta osoba kjafiru Allaha Đalešanu. A kada prihvati ovo Onda lako mu je da prihvati šta Da mu Allaha Zabranjuje da sjedi s tom skupinom Zabranjuje mu Mora napustiti tu skupinu koja radi ovo sa ajetima Allaha te barakatale ako ne napusti tu skupinu jasnoće je u Allahom govoru tolika kao što je sunce u sred, u sred bijela dana kada je vedro, kada nema jednog oblačka da onaj ko ne napusti tu skupinu da postaje kao što su i oni mu fesiri kada govore i daju tumačenje ovom ajetu braću Svi do reda ističu jedno Kao što to spominje Šešan Qiti, rahmeh ta'ala. Kaže, ovdje govor Allah dosljedno znači ovo što je rečeno. To jeste, da onaj ko ne napusti skupinu koja ovakav odnos ima prema Allahovim ajetima, postaje u kufru isti kao što su idani. Iako on može kazati Ja ne negiram Allahove ajet Ja se njima ne smijam, ne izrugujem Ali sjedi sa onima Koji to rade A Allah te barakva to zabranio Zbog čega I kako može mu'min Koji vjeruje u Allahove ajet I koji smatra Allahovim govorom Kako može sjedeti Među one koji to sve gaze I sa time Se izruguju Osim da da je zadovoljan s time A iz riječi Allaha poslanika wasallam, Izvedeno je pravilo Zadovoljstvo sa kufrom je kufr Zadovoljstvo sa kufrom je Kufr Tako da je nemoguće da čovjek Koji sjedi sa Takvima Biva tu Radi bilo čega drugog Osim što je Osim što je zadovoljan Sa tim kufrom I sa takvim odnosom prema riječima Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je on da može, brate, da čovjek uđe u parlamenta u kome se na svakom koraku negiraju Allahovi ajat, nečuju se, ponižavaju se. Jer se donose zakoni suprotni Allahovim zakonima. Ono što je Allah naredio, oni ga zabranjuju, ono što je Allah zabrani, oni ga dozvoljavaju ili naređuju i tako dalje. Zar to nije nije kanje Allahovi ajeta i zato nije i salahim ajetima i ponižavanje Allahovi ajeta pa kad čovjek uđe, makar i s taj nijetom u tu skupinu i među te ljude kako onda da se opravda i da ostane dalje među njima, kad je Allah te baraka tala rekao, ako i ne napustite postat isti kao što su i oni, to jeste isti u kufru kao što su jovi i kafiri koji donose takve takve zakone i koji tako postupaju nasprem ayeta nasprem ayeta Allah subhanahu wa ta'ala u suri braću ali Imran ustam desetom ayetu Allah Azza wa Jal kaše wa la ya'murakum an tattahidu l-melāikata wa n-nabiyyina ar vam nečena rediti da uzmete meleke i vjerovjesnike erbaben za svoje gospodare. To jest, Muhammed s.a.w. Neće vam narediti da uzmete meleke i vjerovjesnike za svoje gospodare, to jest za svoje bogove. A ja'murukum bil kufri ba'da iz ento muslimun. Zar da naredi kufr. Zar da naredi da postanete kafiri nako što ste postali muslimani. Što znači da kada bi čovjek uzeo meleka ili poslanika za erbaba mimo Allaha tebaraka ve taala posto bi A kako je tek onda hal sa čovjekom koji uzme drugog? Mimo ovih, ovi su najodabrani Allahovi meleki i poslanici, najodabrani stvorenja kod Allaha Pa je kufr kada bi nekoga od njih uzeo za erbaba. A kako tek da ne bude kufr da uzme čovjeka za erbaba baraka Allāhu ta'ālā shānhu to ne bude kufr kako je to moguće zato Allāhu ta'ālā shānhu ovdje ističe šta e yamurukum bil kufri ba'd an naredi kufr nakon što ste postali muslimani takođe ja, braćo ovo se jasno razume iz riječi Allāha te bareta ta'ālā iz sure Ali imran u 24. ajetu gdje uzvišeni subhānhu ve ta'ālā kaže kuliyā ahlal kitāb o sledbenici knjige Ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Dođite da se okupimo oko jedne riječi koja je zajednička i nama i vama. illa Allah. Da ne obožavamo nikoga osim Allaha. Wa la nusrik bihi I da mu nikoga ravnim ne smatramo. Wa la yattakhidhu ba'dunna ba'dan arbaban. I da jedni druge ne uzimamo za gospodare i bogove. Min dunilla. Mimo allaha jala šanuhu Fa in te wallau Pa ako se oni okrenu Ako to ne prihvate Fa kuli ušhedu bi anna muslimon A im Posvjedočite da smo mi muslimani Dakle zajednička riječ Zajednička riječ Svim vjernicima Jeste šta Da obožavaju samo allaha jala šanuhu da mu ništa ravni ne smatraju i da ne uzimaju jedni drugi za Bogov ima Al Đelešanu. To je zajednička riječ. Svi. Za sve robove. Od Adem a.s. do sudnijeg dana. Za sve zajednička riječ. Walleo, pa ako se okrenu, ako ne prihvate to ahli što kaže Allah Đelešanu? Kaže ali kao što hoće danas neki da kažu? Pa ako oni ovo neće, uđi tu parlament s njima. To jeste hajde pristanite na njihovu To više nije jedna riječ To više nije ta riječ koja je data I određena za mu'minu Allaha Đelešanu Jer je o te riječi šta Da ne uzimamo jedni drugi Za gospodara, za bogovim Allaha Đelešanu A ovi pozivaju čemu Ovi pozivaju, kažu Nema problema, hajmo da uzmemo da uzmemo da izaberemo poslanika koji će otići u skupštinu pa će propisivati zakone mimo Allahove zakona i suprotne Allahom zakonom a on da će tim zakonom da obaveže ljude isto kao što je Allah obavezao ljude svojim šarijetom i šta je sad ovaj činio? je li prihvatio ovu zajedničku riječ? nije je prihvatio i svaki onaj ko tako postupi i ko odstupi od ove riječi zajedničke Takav ne može ostati musliman. Takav ne može. Ne može ostati musliman. Bilo da ibadet čini pored Allaha još nekome, ili da nešto pripiše Allaha ili da nekoga uzme za arbaba pored Allaha u svakoj situaciji, u svakom ovom slučaju on izlazi iz dina Allaha govoreći braći o Sejid Kutb Rahmehullah o ovom kuranskom ajetu Kaže, zaista, kaže, ljudi u svim sistemima na zemlji, uzimaju, kaže, jedni druge za gospodare mimo Allaha Đalešanu. Ovo se dešava u najrazvijenim demokratijama kao i u najnazadnijim diktatorstvima. Zaista je isključivo pravo Allaha Đalešanu da se samo njemu ibadet poklanja, da se uspostavi sistem života na toj osnovi, škola mišljenja, šerijat zakoni, vrijednosti i standardi. Ali, kaže, ovo pravo u svim sistemima na zemlji uzurpirano od strane nekih ljudi u nekim aspektima. Također, kaže, odlučivanje predato grupi među ljudima u vezi svake moguće situacije. Grupa ljudi koja drugima nameće svoje zakone, svoje standarde, vrijednosti i koncepcije, oni su u stvari gospodari zemlje koje Neki ljudi uzimaju za gospodare Mimo Allaha Đalešanuhu I dozvoljavaju im da proglašavaju Ili sebi pripisuju Uluhijet i Rububijet Zbog oboga, kaže oni Nih obožavaju Mimo Allaha Đalešanuhu Iako im ne ni srđu ni ruku Kao što Allaha Đalešanuhu govoreći o ehli kitabijama Koji su uzeli monahi, svećenike Za sve gospodare Oni nisu se njima klanjali To što je to posvjedočio Ashab je rekla Laha poslanče, mi im se nismo klanjali. Međutim, nije samo klanjanje i badet kojim se obožava Allah Đelešanom. Nije samo. To jeste. To jesu najpreće i badeti. Međutim, nije samo to. Već jedan od i badeta jeste da živiš po šerijetu Allah Đelešanom. Da živiš po šerijetu. Da mu se pokoriš onome što te naredio i da mu se pokoriš onome što te, što ti je zabranio. Ovdje, braću, vidimo jasnoću ove stvari, da ne može po ovom pitanju biti šubhe kod ljudi a pogotovo kod ljudi koji ipak imaju kod sebe određenog širijskog znanja i koji pozivaju Allahu, Allahu tebara i zato svaki brat koji je ovdje ima nekakvi problema trebao bi inša Allah da prihvati dokaz da uzme istinu k sebi i da se ne odupire braneći sebe i nek, nekakva svoja viđenja i svoje stajalište koje je prije imao smatrajući da će da je to za njega poniženje da mijenja svoje mišljenje i tako dalje jer autoritet se ne izgrađuje osim sa istinom kao što se autoritet ne može sačuvati i odbraniti osim sa istinom zato onaj ko hoće da se zaštiti poniženja mora da bude široko grud i da prihvati dokaze i da prihvati istinu došla ona s koje strane došla mi gledamo u nju, ne gledamo u u osobe da li je donosi onaj kom je simpatičan, onaj koga vodim ili je donosi onaj koga baš ne mirišem dobro istina istina i njoj se mora, njoj se mora pogledati oči i njoj se mora Pokoriti čovjek, prihvatiti je i nastojati maksimalno da je sprovede u svome životu. ovde braću, pored nastojanja da ukažemo na ovu zabludu i da našem narodu pojasnimo ovu stvar da bi izašao iz ove zablude i da bi napustio više demokratiju, demokratske izbore i sve ostale šeitanske poslove koji se vežu uz ovu stvar pored truda da se ovo nekako dostavi do naroda i da što više se o ovome kaže kako bi ljudi se naučili i shvatili da demokratija vera poput drugih vjera i da onaj ko u nju uđe mora napustiti islam jer kao što smo rekli ne može u isto vrijeme biti čovjek i kršćanin i musliman ili židov i musliman isto tako ne može biti u isto vrijeme demokratije i musliman ne može biti međutim i pored svega toga onima koji, kojima nije stalo do do islama kojima nije stalo do toga da se obožava samo Allah sa svojim gestovima i sa svojim radnjama podučavaju ljude da u stvari Sve ovo nema nikakve vrijednosti zato što ne dolazi sa visokih pozicija, i sa ljudi i od ljudi koji su priznati od strane islamske zajednice nisu legitimni, kako oni kažu i tako dalje, tako dalje. Tako smo imali priliku da vidimo u skoro vrijeme, dakle radi se od desetak 15 dana, kako Nagradu za unapređenje demokratije u Europi upravo prima vjelski poglava muslimana iz Bosne i Hercegovine. Čovjek koji je najodgovorniji za muslimane kada je u pitanju vjera Allaha Đelešanu. Čovjek koji je najpreći da se odrekne svih taguta i svih sljedbenika taguta. Čovjek koji je najodgovorni da čuva stado muslimana od svih zabluda, upravo on je izabran, a to nije, to nije za džabu rađeno. I to nije došlo, osim sa trudom ogromnim kog je uložen na tom putu. On bila od tolikih miliona i milijardi kjafira izabran, da mu se dodijeli prvo mesto koje će podijeliti sa još jednom kjafirkom. Za razvoj demokratije I unapređenje demokratije. O kojoj smo iznijeli jasne dokaze. Da je to vjera kufra. Vjera ne nevjerstva. Da svako ko u nju uđe, postaje ki ja pirš. A kako onda, vraćamo ja, da čovjek koji je najviši trut uložio, da se ta vjera proširi i da ta vjera zaživi i da se ta, toj vjeri što više ljudi odazove kako da one postane keafir i da on nije keafir kako? kako je to moguće i na pitanje novinara koji navodno ima informacije da ga neki optužuju da on hoće šerijat odgovara to je laž Kaka, kakav šerijat a on dobija prvu nagradu za, za demokratiju on dobija za demokratiju prvu nagradu ne dobija za šerijat Ali ovaj ga provokativno pita Ovaj da, da ga izvuče, da ga otkrije Što bismo rekli skroz, da se vidi Od glave do pete šta i kakav je Dakle, jasno ljudi su opredijelili Jasno su se ljudi opredijelili Ali je problem Što naš narod Koji je doved, dovedan do sljepiva Iz kojih ne vidi Ništa osim određenih ljudi Koji su mu postavljeni Ovo su unpostaveni ispred njega. I kazao namo: "Ovo se svi počinjavaju, a ovo se počinjavaju samo stanovnici sandžaka. Ovo stanovnici krajine i tako dalje, tako dalje. Pa nizbrdo dok se ne dođe do džamije i imama tog džemat I oni samo gledaju U te ličnosti I svoj islam Upražnjavaju prema onome što Od, od njih vide i što od njih nauči Pa kada muslimani Vide da je Njihov raiz Dobio nagradu I to prvu nagradu Eto malo je podijelio ali to je to Prvu nagradu Za demokratiju Šta onda brate moja da kažeš svijet? Šta da im kažeš Ako im kažeš Nemojte u demokratiju Postat ćete keafiri On znači, će skada ka, kakvi keafiri kad, kad rejs dobio nagradu Zato što je najviše učinio Za tu demokratiju Kako da mu ti objasniš A on naučen da gleda samo u to Da gleda u rejsa Da gleda u muftiju Da gleda u hođu To je za njega šarijat Međutim Mi spominjemo ove stvari Zato što nam je stalo Da naš narod ne čini Kufra Allahu Đelešanu I što je naš narod nama najpreći Da povjeruje Allahu Đelešanu I da napusti ta gut da napusti druga božanstva Ima Allahu Đelešanu I mi ne tražimo naš narod Da bude uz nas Ili da bude na onome na čemu smo mi Iz bilo kojeg razloga Zbog kojeg is, Taj rejs ili muhtije drže I imaju na svojim spiskojima I mi im ne tražimo Nikad vih niti materijalnih sredstava Niti bilo čega Tražimo od njih samo Da se Allahu Đelešanohom pokaju I da ga obožavaju A što se nas tiče Osim dobro mi za sigurno zasigurno šaručiniti nećemo I mi ih ne volimo samo dok imaju novca Ako budu robove Allahu Đelešanohom Niti ćemo ikad ih ostaviti Da budu žrtva Niti ćemo ih ikad prodavati kao što i ovi prodaju. Kao što i nikada nećemo pozivati zabludama ili voditi puta njima zabluda kao što i ovi pozivaju. Vesel nam je stalo da svi budemo u safu, u safu koji je zbian i koji se okreno samo Allah te barekatala njega obožava i slijedi njegov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dva kazibra iz Kur'ana časnog, dokazi iz Kur'ana časnog onima koji još uvijek imaju neku šubhe po ovom pitanju ovih ljudi koji ovako javno istupaju sa kufrom jesu ajeti koji su nama dobro poznati čije je značenje nama dobro poznato i sura el-maide Al da Allah tebarak ve taala kaže nastizilla ja ehu alledina amanu la tattakhidul yahudaw wan nasara awliyae ba'dahum awliyae ba'd o vjernici ne uzimajte židove i kršćane za svoje zaštitnike i prijatelj oni su sami sebi zaštitnici umen yata wallahum minkum fa innahu minhum a onaj od vas kojih uzme za zaštitnike i prijatelje postao je jedan od njih postao jedan od njih inna allah la yahdi al qawma zalimin a allah za sigurno neće u putiti na pravi put narod nasljednički فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ ذاتو ti vidiš one čija su srca bolestna kaže Allah te barekallahu kako se žure da s njima prijateljstvo stope Zarem kažeš zašto to čini? Zašto prečeljujete se Allahu i ne prečeljim? Kaže bojimo se njega zla. Ako mi tako ne budemo, oni će nam zatvoriti ovo, pa nam ovo, pa ono, pa ono, pa ono, pa će oni tako. Međutim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa'sa Allahu an ya'tiya bil fethi aw amrin min 'indih, fiyusbihu alama asarra fi anfusihim nadimin." A Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati, zbog onoga što su u svojim dušama krili, zasigurno kajati. To jeste Allah tebala kratala će dati ono što će ih razotkriti. U 81. ajetu, braću, 81. ajet sure Maide, kaže Allah tebala kratala. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثر منهم فاسقون أذا يروون والله يروى رسلك وإو أنه شت سمو أوبلوا oni s nim a ne bi prijatelovali ali mnogi ukazao zbog čega ti ljudi su u prijateljstvu sa kafirima bilo da se radi o kršćanima, je ili drugima da oni vjeruju u Allaha i u njega poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da vjeruju u ono što je Allah objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nikada ih ne bi uzeli za prijatelj nikada međutim uzeli su ih Zato što ne vjeruju niti u Allaha, niti vjeruju Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem, niti vjeruju ono što je objavljeno Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga su ih uzeli za za prijatelje. Zbog toga su i braća uzeli za za prijatelje. Spominućemo ovdje braćo pročitati nekoliko fetri poznate islamske uleme da neko ne misli da kada govorimo o pojedinim ljudima i kada ispominjemo, a ja sam rekao zbog čega ispominjem zbog njihove javnosti zato što javno činja kufr i širk zato javno i prozivamo i javno govorimo njihovom širku i kufru da bi narod koji hoće da čuje I ko je hoće da traži Allah dželle šanom bošava da bi saznao ko su ti ljudi jer samo onda kada sazna narod ko su ljudi onda će se Allah njih odreći i njih napustiti njih odreći i njih napustiti Kaže şeyh Şentiti rahmeullah teala Oni koji slijede zakone zakonodavaca Mimo Allahovog šarijata su Mušljici koji druge pridružuju Allahu Đalešanu Zar ovaj čovjek Čiji je trud Nagrađen prvom nagradom Zar on nije prihvatio Zakon demokratije I sve ono što ona nosi sa sobom Od taguta I kufra i ostalog Abdullah ibn Humeid Kaze Kogod propiše zakon Koji je Opšti, generalni I nametnega ljudima Suprostavljajući se Allahom Zakonu napustuje islam Kao kjafir Napustuje islam Kao kjafir A šta je s čovjekom koji kaže Ja neću šarijet Ja se ne zalažem za šarijet Ja se zalažem za demokratiju Evo pogledajte moju čjerku Ona je kulturna otkri, Kulturno oskrivena Bez hijaba Koga je naredio Allah te barakva, I žena i ostalo I on sam pozvao Televiziju Da ga snima kako sa devojkama U fitness centru Trenira Čovjek u U starosti U 60. godinama U 60. godinama čovjek Trenira sa devojkama u fitness I još pozvao Pozvao, pozvao kamera da ga snimaju Malo mu je Meleka koji su zaduženi za njega I koji mu bilježe Svaku riječ i svakodjel Malo mu Nego treba mu reklama Da donese jasan dokas I to je put kojim Allah tebara kratala otkriva Svakoga prkosnika I svakoga otpadnika I svakog munafika Koji Napusti vjeru Allaha džele šanuhu Da bi ga obrukao I da bi iznio jasan dokaz do jasan dokaz do u sebi kaže Ibnu Taimera poznato je kaže iz vjera Islama i džmavom svih muslimana da kada god neko dozvoli slijedjenje vjere mimo vjere Islama ili slijedjenje zakona mimo šarijeta Muhammeda sallahu aleyhi sallam onda je on kafiru Allaha dakle kogod dozvoli slijedjenje vjere mimo Allahove vjere I zakon nam ima Allahova zakona To je poznata stvar I to je džma svih muslimana Da je takav postao kefir Da je takav postao kefir Šta je sa svima onima koji pozivaju demokraciju Šta je sa njima Jesu dozvolili Da se svijedi vjera ima Allahove vjere Da se učestvuje u njoj I tak sam čuo da je ta isti reiz napitanje za koju političku plaću da glasamo, rekao plađanje isti har. Pogledajte. Ovo su braće šejtanske spletke da Allah sačuva. Znate kad se vi kad se oni samo koriste nečim od šerijeta. Pogledajte. Ovde se sjeti isti har. Ya ja, Rabb da se Da se on drži istihare, ne bi mora djela bila ni ni pripriz na ono me što radi. Jezuti, spomini istihara samo onda kad kad hoće da ljudima zamuti, da im zamuti, da ljudi ne znaju da kažu, pogledaj kako je bogobojazan, potiče nas i upućuje nas na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da klanjaš istiharu, Dal ćeš za ta da Izabereš ovog ili onog Dal ćeš za svoga Boga Da uzmeš ovog ili onog Da klanjaš istiharu I ja rad I onda kaže Pogledaj kaže kako poznaje sunet I ljude savjece Takođe braću kaže Ibn Taymi Rahman Allah, Kaže nikome Od stvorenja nije dozvoljeno Da napusti šarijat Koji je objavio uzvišeni Allah A to je Kur'an i sunnet Sa kojim je Allah poslao svog poslanika Muhammeda s.a.v. I niko taj šarijet ne napušta Osim kjafir Niko taj šarijet napušta Osim kjafir Osim kjafir Što znači Da svaki onaj koji je napustio šarijet Allah'a i prihvatio demokratiju Prihvatio zahteve demokratije Prihvatio sistem demo, sistem demokratije pristo na to, uze učešće u tom i tako dalje svaka ta osoba šta? svaka ta osoba izlazi iz dina Allaha Đalešanuhu izlazi iz dina Allaha Đalešanuhu i napuštaje napušta vjeru Allaha Đalešanuhu kao kjafir kaže šej Ahmed Šakir kaže pitanje ovih ljudski načinjenih zakona je jasno kaže kao jasnoća sunca To je, kaže, otvoreni jasni kufr Oko kojega nema tajni Niti prikrivanja Nema opravdanja ni za koga Ko sebe pripisuje islamu Kogod on bio Da postupa po takvom zakonu Da mu se pokori I da ga prizna Znači, bilo što toga da uradi Nema mu opravdanje I njegov kufr je jasan Kao što je jasno sunce Kao što je sunce jasno njegov kufar je jasan zato kaže svaka osoba bi trebala biti oprezna i brinu, i treba se brinuti o sebi svaka osoba pojedinačno treba biti oprezna i brinuti se o sebi to jeste da preko ovoga ili onoga ne učiniš kufra o Laha Đelešanu a sutra će se svaki od njih tebe odreći i kazat će nisam imao vlasti na tobom Pozvao sam te na izbore, ti si izašao. Popeo sam se na minber. Kog je Mohamed s.a.v. Spostavio da se na njega poziva Allahu dželješanuhu. A ovaj se popeo i poziva ta gutima. Poziva ta gutima. Sve čovek kazao vjere Allaha dželješanuhu, ostalo mu samo još da kaže koju partiju trebaju ljudi da glasiju. I koje čovjeka treba da izglasaju Da ga postave Za erbaba pored Allaha Đelešanu Da ih propise zakon I da ih njime Da tim zakonom ih obaveže I da se oni tome pokore I da to izvrše onda milom ili silom Taj istit je izglasao I izglasava Da imaš 18% PDV Poreza koji ti Allah Đelešanhu nije naredio Već ga zabranio Ali ti si ovog izglasovati pa On došao sa Sa svojim šarijatom A ti misli koliko Gospod hoćeš da obožavaš Allah Đelešanhu Međutim Istina je ono što živiš Ono što živiš Na što si pristao Pristao bez prisili Bez prisili Kada vidimo braća Kada vidimo, braću, sve ove dokaze i ove efete, postaje nam jasno, postaje nam jasno da ovakvo postupanje i ovakvo djelovanje ljudi od pozicija među muslimanima jeste ogromna zabuda i jeste nešto na što moramo da ukazujemo i nešto mora svim sredstvima da to što bolje otkrije i da se što bolje ukaže narodu, na tu zabludu i da se napusti taj krivi put i da se napuste svi ti ljudi, da se svi ti ljudi napuste iz razloga što muslimani moraju da gledaju u Korani sunat poslanika sallahu alaihi wa sallam i da obožavaju Allaha djelašanu na način kako mi on to naredio i propisao A ne da se osvrću na pojedince, na glavešine koji su davno i davno pristali da prodaju din Allaha Đelešanuhu, da prodaju din Allaha Đelešanuhu za nešto što malo vrijedi da bi na Dunjaluku imali visoke pozicije. Da nadjalo prima vise visoke pozicije, kao što Allah te barakataja to spominju svoje časnoj knjizi kada tažene ste iz bila o izada Allahu mi zakalilja u toke tabbe, le tu bejiennu nas ajatek tu mu. A kada Allah uze obavezu od onih kojima je dana knjiga Kada Allah te barakata talja uze obavezzu, onih kojima je dao njigu, da će To sigurno ljudima objašnjavati to jeste da će tu knjigu ono što je u njoj da će objašnjavati ljudima walatek tumune i da ništo toga neće prikrivati sve ne bi duhu war pa je oni batiše za svoja leđa batiše allaha u knjigu koju mu allah dao za svoja leđa washteru bihi thamanen qalila i to prodado za nešto što malo vrijedi bi se ma yashterun Pa kako je samo ružno Kako je samo ružno to Što su za Za, za ku, Što za to kupuju Kako je samo ružno Ta trgovina I to što su za, za Prodaju knjige Allaha Đelešanuhu kupili Kako je to samo ružno Allaha Đelešanuhu im dao knjigu I uzva obavezu Da će je pojašnjavati ljudima Da će govoriti Sve ono što je u njoj. I da ništa neće sakriti. Kada je došla knjiga, kada su uzeli obavezu šta su uradili. Baci je Kur'an za leđe. Baci li Kur'an za leđe. I prodali ga za nešto što malo vrijedi. Prodali ga za nešto što malo vrijedi. Zato kaže iz njihovih usta više ne može da se čuje. Kala Allah va kala Rasulullah. Reka Allah, je rekao postani, Allah i rekao poslanik s.a.v. To ne može više iz njihovih ustava se čuje. Čak do te mjere je Allah dželješanuhu odbio da nisu više ustanjeni da kažu Allah nego kažu Bog. I sebi su uzeli za, za govor govor crkvenjaka. Pa kad ga slušaš kako govori isto kao da neki pop govori. Dragi Bog i stane je razlačiti i, i, i, i rastezati. Ne može da kaže Allah, ne može da kaže Allah subhanahu wa ta'ala djelašanu, ne može. Da kaže Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam, rekao tako i tako i to je zakon, ne može to da kaže. Već naprotiv mora mora da otkrije baš ono što je, na čemu je on na čemu je on jekinski I gledao sam na jednom CD-u kako se Sanđački muhtija otkriva kako je braću uprijavljivo policiji. Napadnu ga zbog čega, ako je imao informacije o, o navodno braći koja su organizovala nekakav kamp vojni i tako dalje, kaže ovaj što nisi to prijavio policiji? Kaže ovaj Ja sam, kaže, imao te informacije i, i, i znao sam, međutim, kaže, imao sam ružno, kaže, iskustvo sa tim službama prije, kaže, u nekim stvarima, i momentima, ovaj, čak, kaže, zamislite, do toga je dolazilo da, kaže, ovaj, kad bi nekoga, kaže, od tih momaka priveli, kaže, govorila mi je policija, kaže, bi vas ne bi hapsili, ali vas, kaže, ovi iz Islamske zajednice prijavljuju. Ne može da sakrije, sva stavite broće, ne može da sakrije. Allah te barakve tala kad mu naredima sve da ispriča Sve da kaže Misli čovjek u tišu u Beograd I sakriće sa tamo među kjafir možda priča osta hoće Govori gdje hoćeš Ali će pokazati se istina Istina će se pokazati Pokazaće se istina A nama je dovoljno Tako mi je Allah te barakve tala Puno manjih stvari sa ovoga nam je dovoljno Dovoljno je me da vidimo ko su ti ljudi To nam je sasvim dovoljno Ali ovom kažem Zato što sam čovjek to ističe Ovaj Hoće, hoće da napadne policiju I te, te njihove službe Ovaj da ih napadne da, da kaže kako ovaj neće Neće da mu čuvaju tajnu čovječe Ovo radi za njih Ali ovaj, oni ovaj ot, ot, Razotkrivaju ga ovaj, Mi vas ne bi hapsili što se nas niče Međutim Ovi iz izdislavske zajednice Ne skidaju se telefonati naučili taj broj na pameti okreću okreću ja rad. i to ti verski vođa i to ja. verski vođa koji čuvaš tada muhamedu sallallahu r.s. to verski vođa na koga se trebaju muslimani ugledati i od koga trebaju uzima din i koga trebaju pitat za fetve i za rješenja šedetski i tako dalje tako kaže braćeo Kaže Abdullah ibn Muqaffal radijallahu anhu, kada se seo da sam čuo Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, neće ni jedan vođa niti namjesnik da noćeti u mračnoj noći, varajući svoj narod, a da mu Allah dželle šanuh ne učest zabraniće Neće za noćeti varajući svoje stado adamu Allah jale šanuhu neće neće zabraniti ulazak u jenet u Hadisu kojemu tekeku na lehi kaže pstanih sallallahu alaihi sallam koga god od ljudi Allah jale šanuhu učini odgovornim za neku skupinu pa ga zatekne smrt a on bude varao svoje sledbenike, neke mu zabranjen ulazak u jenet bit će mu zabranjen ulazak U džanet A ovi ljudi Jasnoća njihovog varanja I njihove pokvarenosti I njihovog riddeta Otpadništa od islama Toliko je jasna I toliko je svaki dan Pokazuju da to više ne može nikako biti sakriveno I oni koji nam prigovaraju Da ogovaramo te ljude Mi im kažemo nema ogovaranja onome koji javno to iznosi. Koji stalno to iznosi. Koji je stalno na tome. Kao što je rekao kao što je rekao poznati tabin Hasan el Basri rahmehullah kada su ga pitali o iznošenju stanja i dijela i riječi onih koji javno Javno čine grijehe Ne se od nikoga Dođe čovjek javno pred kameru Kaže ovaj Da Stalno sa policijom Ima razgovora Prijavljujući muslimane Koji slijede poslanika Sala Allaho ili sala Šta ima tu više tajnu Šta ima tu tajnu Kako može ovog čovjeka govoriti Kad on javno to radi I stalno i traži U toj istoj emisiji Javno traži ovaj pomoć I kune se da ako Samo daju odriješene ruke da će, da će ovaj rešiti Svata pitanja Oko ekstremizma Da će sve mu na kraj stati tako dalje. Dakle ovo je javno braćo I ovde nema ogovaranje I ovde nema ničeg Od tih stvari koje bi bile Zaprekom Međutim Mi ne možemo drugačije da narodu kažemo i da mu objasnimo da narod prestane sjediti te ljude i gledati u te ljude. Osim da nakonovali ki godina javni počinemo prozivati preko svakog dijela koje javno učini, a koje je veliki širki, veliki kufer, nećemo im obesit ni stvari dirati jer oni vjerujte mi vraćao, oni preko svih manjih stvari šišaju ko kota svisti. Na nje se što stano baziru. Zato kažemo, kada se pojave sa velikim kufrom, velikim širkom, javno ćemo ga iznositi, da nam to odlađe Lešanu omogući. I nećemo nećemo postupati kao što su neki daje iz Bosne i drugih krajeva ustali da brane te ljude, nastojeći na, na taj način da još više ubacije smuđu među muslimanima i među braćevom, da ovaj promijenjene mišljenje o tim ljudima. Kao što je je govorio senior Imamović braneci Cerića zato što je nešto rekao Puliću. Usto brani Cerića preče mu da brani Cerića nego da brani din Allah dželešanu. I ne ljubomoran prema Islamu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muslimanima A ljubomoran prema ceriću Pa kaže radi pravde Zar radi pravde da li, da li je pravda to Da čovjek Malo malo pa javno Istupi sa kufrom i širkom I ti šutiš A onda dođe Pa da neki intervju gde malo se ogradi I ti ga onda hvališ Je to pravda? Je to pravda? Zašto nisi došao kada je bilo otvaranje džamije u Livnu, kada tri put za jedno predavanje, tri puta jasni kufr izgovara, gdje naziva židove i kršćane svojom braćom, gdje kaže da se nada da će doći dan kada će on ili njegovo dijete, zajedno u jedan avion otići u baš.